Ja, ja. Ja, det är svårt att hålla igen källsen det här. Ja. Jag brukar vara rätt så långt annars om vi har mål, men ja, idag så är ja, det faller över när man ser glädje hos andra. Då eh, kör vi igång igen, Rögle-podden avsnitt eh, fyra. Välkommen hit eh, Daniel Roth. Tack så mycket. Och så hjärtligt välkommen hit eh, Andreas Lilja. Tack så du Andreas, du har gått ett eh, tag sedan nu. du gjorde... Din senaste hockeymatch i Rögl under förra säsongen. Där du också var lagkapten. Kan du berätta lite om vad du gör idag? Idag? Jag försöker hålla mig i form så, så gott det går. Jag kan tyvärr inte träna ordentligt med mitt knä. Så att jag får göra det jag kan. Och försöka hålla igång så mycket som möjligt. Sen vid sidan om det så håller jag på med att ha en paddelhall och beach Som jag håller på med och försöker hålla igång så mycket som man kan. Och sen så försöker jag skola in mig lite i arbetslivet. För det kommer ju ett arbetsliv efter karriären också någon gång. Så att jag håller på med sluta grej, heter de Så det har jag väl försökt att göra de sista, ja, sista halvåret. Har jag försökt vara lite, lite då och upp på kontoret. Och försöka lära mig och hur allt fungerar. Vi kan väl prata lite om vad som just hände i, under förra säsongen. Som gör att du, du håller på att rehabilitera dig nu. Mm. Det var ett Västerås i, i kvalet, eller hur? Ja, det var det matchen där uppe. Om det nu var, var det tredje matchen? Mm. Tredje matchen, ja. Eh, ja, de hade spelat fem mot tre. Och de i slutet det var väl en och 20 kval och vad det var matchen. Matchen var ganska slut egentligen. Men eh, jag tror hockeyspelare i, generellt är väl ganska stolta av sig. Att man vill liksom inte släppa in flera puckar. Och man vill, jag vill ju framförallt inte få igång deras powerplay. För de hade inte de hade faktiskt inte gjort några mål i powerplay i den serien riktigt. Så att de, jag tänkte att börja offra sig själv. Och sen så fick jag ett skott på knäet som man får, som jag har fått en miljon gånger innan. Det brukar inte vara någon konstighet. Men jag kände att den tog riktigt riktigt illa. Tog den faktiskt. Jag kände liksom direkt att någonting är fel. Och sen var ju matchen slut. Och sen så det brukar det liksom, när man får skott på skelettet så brukar det liksom Ja, det tar en, två dagar, och sen, liksom, eller en dag. och så. Ja, men Sen blir det bra igen. Men då sa jag, vet, jag sa till läkaren direkt att jag har en spricka i knäskålen för att det gör fruktansvärt ont. Så. Och då menar han på att du kan inte ha en spricka i knäskålen för att du inte har stått här. liksom utan har du ja, lägat när jag är 80. Så, ja, så, så ont gör det nästan, för jag kunde knappt gå. Jag ramlade i korridoren, skulle uppe och köra styrket Jag ramlade när jag skulle gå upp till styrkorummet. Men då, han... Ja, vi var inte riktigt överens. Men eh, han, så jag sa, jag är, så länge det är en spricka eller är det inte en spricka så, så kör vi. Så att, eh, matchen efter oss fick vi spruta den full med grejer och det kändes ju helt underbart när jag gick ut på varmningen för jag kände ju ingenting och det var ju skitskönt. <laughs> så att, eh, men sen ska det tilläggas också, en fast läkaren tror jag om han har sagt att jag hade en spricka i knäskålen så hade jag nog försökt ändå för att så bra kändes det han de väl hade sprutat i bedömningsmedel. Så att sen var det 10 minuter in i första polen så skulle jag ta ett rejält skär och då, Ja då gick, de, gick den av helt enkelt. Det är så i oss alla när vi, när vi fick höra om vad som hade hänt när du, när du verkligen var där. Det var så knäskan bara lossnade. Ja den knäcktes ju två bitar så jag hade ju en när vid smalbenet och en uppe vid låret. Uh, och läkarna kom fram på bänken så sa han, vad har det hänt? Jo, så jag tror jag får gå för att nu har jag knäckt näskålen så han bara, ja, men då får du nu gå in och duscha så jag bara, ja tack så <hör> <hör> blev smärtan ännu värre då? Eller? Alltså, jag, må jag måste faktiskt med att i och med att jag var så bedövad så, så kändes det inte så jättemycket, det gjorde ju ont fruktansvärt ont, men jag, jag skulle inte vilja känna känslan utan bedövningen för att då hade jag nog han hade nog mig faktiskt men när bedömningen släpptes sen då, blev det inte fruktansvärt? Ja, men sen fortsatte jag. Jag åkte direkt in till sjukhuset. Och de, då fick jag ju grejer som, som var bra. <laughs> men va, hur, hur kunde det här hända från första början? Gick skyddet i söndag eller träffade du en glipa? Liksom, Nej, jag, jag, tror, jag såg skottet komma så jag satte fram knäet och försökte styra pucken ut i hörnan. Och när jag satte fram knäet så... Så man, man är väl dum också, jag har inte bytat benskydd sedan 1900 frös jag jag men jag, man, man byter ofta inte grejer när man är hockeyspel, man byter och man byter handskar, Den resten behåller man liksom. mm. så att knä, knäskyddet kanske inte var bästa form och när jag satte fram knäet så kom väl knäskålen in i plasten och när det skottet kom då så var det ju i princip så att han sköt mig rakt på knäet så att, det var väl därför, så jag får väl ta lite skuld i det också vad har hänt med den? Ska, är den opererad eller är den... Uh... Då gick de in och satte eh, två skruvar eh, rakt igenom hela knäskålen. Och sen så satte de ståltråd runt hela knäskålen så att de skulle hålla ihop den. Så att eh, nu har jag... Enligt dem så skulle det bli bra om man skulle kunna träna direkt. Alltså man vilar några veckor så skulle man kunna köra. Men jag har knäskålen eller sticker ut på undersidan av knäskålen så att varje gång jag spänner lovmuskler så går skruvarna upp i skelettet. Och det gör det så ont så att jag kan inte, jag kan inte träna, liksom, jag kan inte få igång musklerna, så att jag har väl tappat en fem kilo i högerbenet antagligen. Ser du någon, är det någon lösning i sikte på det här knäet? Lösningen är nu att jag ska, den 9 december ska jag plocka ut skruvarna. De har inte vågat plocka ut dem innan för att det måste läka ordentligt, Så alltså skelettet tar lång tid innan det sätter ihop sig ordentligt, så att nu har jag hållit en vardag jag låg med läkaren och han eh, från början var liksom att jag vill ju bara komma igång så fort som möjligt men sen fick jag det till slut ge mig för att jag, man är ju sån lite knäpp i skallen. När han på rehaben sa att man kunde börja gå på en uppa eller så börjar jag ju springa i trappor för det, det ser jag ungefär som samma sak. Och det gjorde ju ont men i och med att han hade sagt att jag kunde gå på en step up, eller så, så började jag ju springa i trappor liksom. och det, det funkar liksom inte utan man måste låta kroppen Läkas ordentligt innan man börjar köra. Så. Hur, hur är det då nu för dig? Det är ju, den här hockeykranen har, har ju stött upp en i, i... Det måste ju vara i... I 35 30, år. Är, 35 ja. År. Och nu är den avstängd. Ja, det, det, det är fruktansvärt. Jag har, jag har tittat rätt mycket hockey på tv. Men titta på live... Det gör ont i kroppen när man sitter på läktaren. För man vill gärna liksom nästan tacklar en som sitter bredvid. Eller börjar åka skridskull och vad som helst. Och det är klart man lever sig in i det. Men så, så kanske det kommer vara resten av eh, livet. Det vet man inte. För alla man pratar med som har lagt av att spela hockey. De säger liksom att ja, men det är liksom jobbigt att titta på hockey. För att man, man känner att man vill göra någonting. Man vill hjälpa till. Eller man vill liksom hitta på någonting där ute. Men... Eh, jag får ta det som det kommer. Nu, planen är ju liksom att jag, jag vill spela hockey. Sen är frågan om, om jag kan spela hockey när jag väl är, är frisk. Enligt läkaren så ska det inte vara några konstigheter men jag, läkare har varit fel innan. Så att, Jag försöker ta det nu, 9 december och skruva den ut och sen är det två veckor helt vila. Och sen efter det så får jag bygga upp mig igen och börja om på nytt. Jag tänker på det att det hade ju någonstans varit ett... Även om du blir skadad så, så ett bra avslut. Jag menar du fick för upp i SHL och du har en lång och, och framgångsrik karriär bakom dig. Varför, varför inte stänga butiken så att säga? Ja, det är en väldigt svår bok att stänga. Um, jag tror mycket grämma framförallt att jag inte spelade sista matchen. Uh, än fast det var fantastiskt det vi gjorde. att jag blev, alltså Det var skitroligt det som hände. Liksom. Men samtidigt så... Man vill nu gärna kanske gå ut på, på egna, egna beslut att man säger men nu, nu räcker det. Så att jag, har, jag har hela tiden varit inställd på att jag vill spela ett år till. Och nu, nu vet jag inte riktigt vad som händer. Vi får se, se fram emot februari kanske hur det känns. Kan jag åka skridskål så får jag ta ett beslut igen. Men jag, jag tror inte rättvist mot mig själv att ta ett beslut när man är skadad. Utan jag, vill vara, jag vill vara 100% frisk innan jag säger liksom att okej, okay, det räcker kanske. Eller så säger jag, fan jag har kört ett år till. Så även, även om det inte kan bli in något spel resten av denna säsongen det finns en chans att du liksom på din 41-årsdag i sommar så här att, jag vill ge det här. Bra, säger så. <laughs> att jag vill göra detta en säsong till. Du har... Ja, det, det beror på. Men sen, samtidigt så har jag inte bestämt mig var jag vill spela. Eller, alltså för att jag, är ju sån där, att jag tycker ju hockey är så jävla roligt. Så att jag skulle inte kunna tänka mig jag går ner och spelar Division 1 eller någonting utan i så fall skulle jag åkt utomlands I så får lakan och spela i ja men i Frankrike eller Tyskland eller England eller vad som helst bara för att jag tycker det är skoj att spela hockey. så att det, jag har fortfarande inte beslutet någonting men jag vill fortfarande spela. För att stänga det här för första kapitlet det du fick uppleva du kom hem efter 12 år i NHL och du fick vara med om förupprörelsen i ESL. Hur rankar du det i din bok? Jag rankade det som alltså, topp tre i min karriär. Det var ju det, var det enda målet som fanns egentligen när jag kom hem. Att jag ville topp rögle, annars hade jag inte flyttat hem. För att det var liksom det enda som jag kände egentligen att, att man kunde liksom göra med, med ett lag. Sen såklart vinner SM-guld, men det, det, är ju, det är en helt annan sak. Liksom. Då måste man börja flytta på sig inom Sverige också för att kunna ta SM-guld inom de närmaste fem åren i alla fall. Men jag, målet var när jag kom hem att jag, att jag ville göra det. För, för jag, har alltid, jag har alltid haft stor respekt för Rögle. Även när jag spelar i Malmö så jag har jag alltid gillat Rögle. För att Rögle har haft en kultur. De har alltid velat sträva efter att bli bättre hela tiden. och De försöker liksom utbilda sina yngre spelare. Försöker lyfta in egna juniorer och, och sånt där. Och det har jag alltid haft mycket respekt för. Så att det, när jag kom hem så var det, målet var klart. Vi skulle upp i elitscenen. Om du var första eller andra året att kvitta. Liksom bara vi kom upp. Så att ja, det, det, jag rankade jättehögt. Andreas, om vi går tillbaka lite och börjar från, från allra första början. Mm. Du är ju från Ryddebäck. Ja. Sen har spelat i, i Lejonet som ung. Och Ryddebäck, eller hur? ja. När Vi började i Rydbäck, det var väl lite sådär att eh, eh, min bror spelade i Rydbäck, några kompisars brorsar spelade i Rydbäck och det blev liksom att, ja, det är klart man ska prova på hockey liksom. så att, eh, jag för att jag var fem eller någonting när jag började spela i Rydbäck och det var liksom ja, med glada föräldrar som höll igång eh, allting föräldrarna tränade, föräldrarna höll ordning på resorna och föräldrarna liksom stickade vantar och tröjor och man sålde och försökte få pengar till så man kan åka på turneringar och men det var ju en klassisk början när man började spela ute på uterinken i Helsingborg. Det jag tror inte det finns några ungar ute i och spelar ute längre. Ibland kom det lite träning när det hade regnat liksom 5 mm, Då fick man ju sopa banan och sen nästa gång man kom dit så hade det snöat 10 cm, Då fick man ju ta bort snön innan man kunde börja träna. Så bara det i sig själv var ju en träning. Vilken sorts talang var du då när du, när du växte upp och även när du gick till Malmö sen äh, lite senare? Jag tror, jag var väl större än alla andra. Så skulle jag säga och Sen åkte jag väl hyfsat bra skridskott för att vara så stor på den tiden. Så att jag, jag kunde liksom, jag, menar, jag kunde ta för mig där ute. Det var inte många, det var ingen som kunde flytta på en liksom. Och så, sen kunde jag skjuta. Jag sköt dragskott, gjorde jag även den första som började skjuta dragskott i plexit. Och jag kunde skjuta från blålinjen och skjuta liksom, då är målvakterna, de når inte upp till ribban. Så jag sköt under ribban så satt den varenda gång från blålinjen, så att, det var väl den talangen kan jag tänka mig. Men du har berättat för mig för att, att du satt på läktaren och det var tv-pucken. Du var inte mm. med i, på de höjderna. Nej, men det var ju precis den här vevan när jag var på väg till Malmö. och då Jag var uttagen till alla de här lägerna och sen så när vi väl eh, tv-pucken satte igång så ja men då var jag inte bra nog. Så att då, då satt jag på läktaren och tittade och vi blev väl tre då. Och det var ju... Det var ju fruktansvärt egentligen att egentligen sitta på läktaren och titta på. Men sen, samtidigt så, så störde det inte mig för jag visste att jag hade andra mål. Alltså, toppunkten var ju som liksom bara en delmål vad jag ville komma någonstans. Jag har liksom alltid varit inställd på att komma till NL Och Det har jag varit sedan jag gick i första klass i skolan. Så att det, det har du. Uh, grejer som går emot mig har liksom inte stört mig så mycket utan det har bara liksom varit att ja, okej, okay, jag sopar under mattan så kör vi på för jag ska vidare till någon annanstans. Var kom den uh, beslutsamheten ifrån då som, som så ung ändå har jag, jag vet faktiskt inte, uh, men jag vet att uh, vi skrev sådana här uppsatser i skolan när jag gick i ettan och min lärare har faktiskt fortfarande den uh, gamla Sylvie heter hon kommer jag ihåg uh, jag skrev en uppsatt: eller så här, vad vill du bli när du blir stor och då skrev jag att jag skulle bli en eldproffs och hon hade ju ingen aning om vad NHL var för någonting. Hon var, vad är NHL för någonting? Ja, men det är världens bästa hockeyliga. Där ska jag spela när jag består. Och ja, det var liksom, det var målet inställt från början. Sen är det inte så, kan man inte säga att det blir så bara för man har målet. Utan det är ju liksom, jag arbete som ligger bakom. Men du flyttade till Malmö där och du gjorde dina juniorer. Och du spelade sedan fem säsonger i Elitzen. Ja. Din sista säsong var 99 00 Där det poängmässigt såg ut som att... Hände, hände mycket liksom. Vad kan du beskriva? Det kändes som att din karriär fick ett lyft där och då. Ja, men jag fick en, en enorm skjuts fick jag då. För det första var en tränare som trodde på mig. Det var två tränare som trodde på mig ordentligt. var det? Bra fråga. <laughs> Nej, jag vet att Aarhus var en av de tränarna det var året innan tror jag. Och sen så var det Lillislund och Wikigård. Och de, de trodde på mig ordentligt, de gav mig all tid jag ville ha på isen och jag fick liksom utvecklas eh, i lugn och ro. Och sen hade jag liksom en sån som Kim Jonsson som jag hade sett upp till för han var så ung så såg jag upp till han liksom. För att han, han hade också det här målet inställt och vi hade liksom kämpat ihop sedan vi var 16 och han stack ju året innan. Och då tänkte jag nu får vi fan börja dra igång här så jag också kan komma över till de amerikanska villorna. Och ja, det, det, det rullar bara på den säsongen. Jag kände som att allt man gjorde blev rätt. Allt som man, det som man kanske hade misslyckats med innan, det bara fungerade helt plötsligt. Och sen, då får man ju enormt självförtroende då och det bara köra på. Och sen hade vi ett bra lag också. Så att det, ja, det var roligt. Och det slutar med den sommaren, efter den säsongen 2000, så blev du draftad. Mm. Eh, som 25-åring. Eh, ja. Nummer, så, nummer 54 av Los Angeles Kings. Ja. På den tiden blev man draftad som 25 gånger. Det blir ja, man inte idag. Nej, de kallar det late bloomer kallas de. för tiden så var man tvungen att vara draftad för att kunna komma över till NHL och överhuvudtaget. Idag så, jag vet inte om jag är rätt men jag tror det om man är över 23 eller någonting, så behöver man inte bli draftad utan då bara skriver man på som free agent. Så att, det var ju enormt roligt. Jag kommer fortfarande ha den känslan när, när jag väl blev draftad. Det var ju som fantastiskt för mig. För jag visste att jag hade pratat lite med Håkan Andersson från Detroit innan. Och han sa att vi kommer ta det i tredje rundan. Så jag bara, okej, det är skitbra. Och sen helt plötsligt åker man i andra rundan Så jag bara, wow, det här är ju fantastiskt. Du var som sagt 25 år. Varför blommade du så sent? Ja, svår fråga faktiskt. Men det, det är också sådana där det är tillfälligheter som, som styr. Eh, när jag var där... Eh, när jag var 19 där tror jag, då, var jag, då hade jag en tränare som inte alls trodde på mig. Vi hade han i som han, ja, han tyckte bara skit om mig. Så, och det var som, liksom, jag kunde inte göra så mycket åt det utan jag, jag tränade som jag gjorde. och gjorde allt mig, som jag försökte göra för att bli så bra som möjligt. Men han ja, indirekt hatade mig så att jag fick inte spela någonting. Varför och hur var han det då? Ja, det vet jag inte. Det får du fråga honom. om <laughs> och sen så då blev jag faktiskt utlånad till Mora där någon gång också under tiden och då spelade Allsvensk eller jag spelade sluts, Kvalsferien med dem och det där fick jag också en enorm skjuts för att jag liksom hittade tillbaka till mig själv och fick spela spela hockey på en bra nivå och, alltså, och utvecklas Hur var det då sen när du väl kom över till, till Kings organisation de, de första säsongerna var det spela väg upp där, eller du, du börjar AHL? Nej, jag var faktiskt... Äh, Kings hade en väldigt bra backbesättning när jag kom över där. Så att jag var helt insett på att jag skulle spela framåt första året. Vilket inte störde mig heller alls överhuvudtaget, för jag ville bara prova på det. För jag, jag förstod någonstans att min risning kunde gynna mig. Och när jag väl kom över då, så mitt första år där det är det bästa året jag någonsin har spelat. Så, så bra hockey har jag aldrig spelat. Jag fick spela, vi hade Bruce Boudreau som tränare, jag tror jag spelade plus 30 minuter varje match. Och fick spela alla powerplay, alla boxplay. och allt. Han sa Det var så roligt för när jag, han sa till mig, i var tio matcher in i säsongen så sa han Lilja när du vill spela så ställer du upp. Du behöver inte fråga utan ställ dig upp så tar du nästa back som kommer. Och det är sånt, när en tränare säger något sånt till en då får man en enormt självförtroende. Är det som kallas förtroende? Ja, precis. Så att jag, jag, fick ju spela, ja, men jag, jag fick ju spela tills jag stupade. Och det, det var skitroligt. Jag hade, många säger att farmalaget är inte så roligt. och så, här, Men jag hade, det, det är ett av mina roligaste hockeyer. Vi hade en enormt rolig trupp. Bra tränare. Och vi hade mycket roligt vid sidan om. Liksom. Man fick göra allt det här roliga, ja, roliga lagfester och bussresor och sånt. Det, det störde inte mig ett skit. Alltså vi kunde åka buss i tolv timmar. Jag, men det, jag brydde inte mig. Liksom. Jag tyckte bara det var roligt. Allt, allt bara flöt på. Det måste ha gynnat dig extremt mycket hockeymässigt. Det var så mycket is också första ja. säsongen för att komma in i det nya och allt det här som man ofta pratar om. Ja. Och man fick ju, man fick ju lära sig allt det här. Liksom, att man, fast jag då var 25 så fick jag ju liksom jag var ju fortfarande rookie i farmolaget så jag fick lära mig alla de här Ja, men grejer när man ska ta hand om hjälpa de äldre och ta hand om bära baggar och sånt där. Och det kändes inte riktigt rätt egentligen i och med att man var 25 år och jag hade gjort det. Liksom. Det har jag gjort för sju år sedan. Liksom. Jag hade varit proffs när jag var 16 och de här kom de här ungtupparna alltså, som liksom, var 19-20 och sätta dem på plats. Men det, ja, så fungerar det. Men du hamnar längst ner i hierarkin då. Det gör man även om man är ja. 25. Ja, det gör man tyvärr. Och även om man spelar plus 30 minuter. Ja, så är det. Men, det. men samtidigt så var det ju... Ja, det var en, en rolig utveckling jag hade det året. Ja, det var bara flöt på allting. Sen fick du spela i Kings men under din tredje säsong blev du tradad till Florida. Mm. Så gjorde du ett och ett halvt år där. Vad minns du från... Uh, ja, jag minns, det jag minns... Jag, spelade, jag fick spela ihop med Mattias Nordström hela det året. I ett och ett halvt år spelade vi ihop. Och det var ju... En enorm eh, lärorik period för mig. Jag, alltså Mattias som har inte fått nog med kredit tycker jag här hemma i Sverige. För hur bra han var där borta. Eh, var vår, när, Rob Blake blev, när han stack till Colorado så blev jag Mattias kapten. Och eh, ja, det var ju bara att följa han. Och, I och med att vi kunde prata svenska och så, där, så kunde vi föra konversationer hela, hela tiden på isen. Och det var jätteroligt. Och det var enormt lärorikt. Jag fick, jag fick lära mig liksom hur man spelar hockey generellt. Och det, det har jag mycket att tacka Mattias för. Vad det, precis som du hade föreställt dig när du hade gjort några säsonger där borta Men du hade drömt om det sen, sen var det så, första klass och så vidare. När du väl hade fått komma och känna på det motsvarade förväntningarna? Ja, det motsvarade alla förväntningar. Sen, tyvärr så blev det ju lite... Det blev ju vardag i allt man gör. Man... Önskar att, jag önskar att jag stannar upp lite mer och tittar på egentligen vad som händer runt omkring en och vad, som, vad man egentligen gör för någonting. För man spelar ändå hockey i världens bästa liga men efter något år så rullar allting bara på och då tyvärr så, så njuter man inte så mycket av det som man skulle kunna göra. Utan det är ju det är ett arbete och det är liksom, du har allting serverat. Du flyger alltid i eget flygplan, du har alltid bästa maten, du bor på de bästa hotellen, du Spelar de bästa arenorna, det är 20 000 på läktaren varje match. Liksom. Alltså, men tyvärr efter då, som jag sa efter något år så, så suger man inte in den, den känslan så mycket. Utan det, är, det blir ett arbete, det blir en vardag. Du gjorde fyra säsongerna totalt i, i Kings och fl fl Florida. Var någonstans på den vägen kände du att, liksom började, att du började hitta din stil och din, att du började fixa det här med Noel. Ja, det gjorde jag nu ganska tidigt faktiskt. Jag hittade min roll. Jag gick ju från, då var från farmalaget till att vara extremt offensiv i farmalaget. Till att bli en defensiv uh, state homeback. Uh, och liksom försöka bara... Mitt mål var ju att plocka ner motståndarens första linor. Och det gjorde jag varje match. Och det var ju bara det. En enorm uh, lärdom, Alltså liksom få spela mot vilket lag man än spelar med så spelar jag alltid mot de bästa spelarna i deras lag. Och då börjar jag någonstans förstå vad liksom, fan, jag kan ju det här. Det är ju liksom konstigt att jag skiter om. det är Joe Sakic eller om det är Iceman eller om det är Getslaff eller vem som kommer. Utan det är bara kör köra på. Liksom. Jag kan detta. Jag kan ta ner dem. Liksom. Och, det, och det fick jag ju också mycket krit för att jag, att jag klarar av i och med att jag stannade så länge. Vem var stökigast och, och få stoppa då? för du mötte alla de här stjärnorna med Foppa och grabbarna. Ja, Foppa är ju faktiskt en av de som är absolut jobbigast. För att han, han var ju en av de första som började med offensiva tacklingar. Innan så kunde du alltid gå ut och plocka det fanns liksom inte de här regelverken som finns nu utan du kunde alltid gå ut och plocka en farvard och hänga han i saren och hålla i han. Men Foppa började tackla tackla när man kom ut och skulle möta honom, och han och han tacklade ordentligt. Och det, han var riktigt, riktigt jobbig för han rörde på fötterna hela, hela tiden. Så att, han, var, han var en av de svåraste faktiskt. Hur var det sen då när eh, Detroit eh, plockade in dig, hur reagerade du då? Ja det var ju ja, jag tyckte det var extremt roligt för det första i och med att jag hade ju fortfarande kontakt med Håkan Andersson och visste att de ville ha mig från början. Så att eh, jag tror jag också någonstans eh, utvecklades jättemycket när jag var hemma och spelade de lokaterna i Mora, för att jag fick spela det var ju samma där, jag hade Harald Lyckner som tränare, han trodde på mig till 110 procent. jag fick spela precis så mycket jag ville och vi, vi spelade faktiskt riktigt bra det, det året. Då är vi på säsongen 2004-2005 ja. när det var lockout i NHL och, och spelade Mora i, i fritzen. Så att, det utvecklade mig väldigt mycket och sen hade vi faktiskt äh, Babcock han kom över och äh, gjorde någon studieresa med Mora. Så han åkte med oss på ett par matcher och var med på träningarna så han fick ju... Jag lärde ju känna han lite där också. Han fick ju verkligen se egentligen vad jag, vad jag kunde göra på isen. Så sen när de ville signa så var det ju en självklarhet för mig. När du åkte hem den säsongen, då hade du inget kontrakt i januari eller? Uh, jo, jag skrev faktiskt på om Nashville gjorde jag. Just det. Gjorde jag. Så skulle det Men sen egentligen. Ja. Men efter säsongen var du en fri man liksom. Precis. Mm. Så det blev ju Detroit då. Det var ju också fantastiskt... Hela Detroits organisation i sig själv är ju ja. det är ju första klass hela vägen. Det är som en stor familj brukar jag beskriva det som. Man känner, du känner alla som jobbar i arenan, du känner alla som är runt laget. vad det, det skillnad mot andra NHL-organisationer? Väldigt skillnad måste jag säga. Jag visste ju alla som jobbar inne på kontoret, alla som gick och sopa i korridorerna och de som kanske körde ismaskinen och, det var ju som en, en väldigt, väldigt sammanhållning och den, den eh, filosofin hade de haft så väldigt länge så de hade byggt upp en en sorts religion runt det, liksom att här ska man känna sig hemma och liksom att alla är lika värda, det är ingen som är värnare mer än någon annan, så det kvittar om du heter Lidström eller om du heter Darren Helm eller vad som helst, alla liksom är lika värda för laget och det, det är det som har gjort Detroit så enormt framgångsrika, att de Ja men du, du fostras på rätt sätt och du, du, lär dig, du lär dig att vinna hockeymatcher på rätt sätt och det är därför de, de har inte missat slutspel på 24 år på det. Du spelade, du spelade fem säsonger i Detroit och du fick vinna Stanley Cup ja. 2008. Kan du förklara den känslan när man får bli. Ja, no. Iceman, eller Listerman räcker över bokland igen när man skickar den i luften. Nej, jag var inte Listerman som räckte över nu. Jag var lite längre bak i ledet. Men, <laughs> men det, nej, nej den, den känslan går jag inte att beskriva. Det är ju någonting som man har ja, men som jag har drömt om, som jag var liten, att bara kunna, för det första att bara kunna spela NL, och sen så liksom så klart att man spelar några a ja Man vill ju vinna, liksom. Alltså, Okej, okay du spelar bra under säsongen, men. Ja är det ju extremt mycket att det handlar bara om slutspelet, inget annat. de skiter i vad du gör under säsongen, men kan du spela riktigt riktigt bra i slutspelet, då är du värdefull för laget. Förklara det, hur, hur yttrar det sig, så du de skiter i både... Ja men det finns rätt många spelare där borta som alltså, du ser inte dem så mycket under säsongen, men sen när slutspelet drar igång, ja, då är det de faktorerna som gör att du vinner matcherna. De orkar spela de här sju matcherna. De orkar liksom köra, ner, köra över motståndarna dag efter dag efter dag. Byte efter byte. Och det, det är lite annorlunda där. Alltså det handlar ju... De bygger ju ett lag för att vinna Stanley Cup. De bygger inte ett lag för att vinna serien. Det skiter i den här Presidents Trophy. Ja, det är jätteroligt att vinna Presidents Trophy. Det är ju de som vinner ligan. Men de har ju inte vunnit någonting. Om du har utslag den första omgången. Liksom, utan då är det är ju bara som... Liksom passer den, så säsong, säsongen är ju bara kasta i Gör du liksom att sätta ord på dem? Den självförtroendet som ett lag sitter på som vinner liksom Stanley Cup? Nej, det, det tror jag inte. Uh, man, man känner det i, framförallt i Detroit så känner man det liksom i, i väggarna i Jonklänsrummet liksom att vi, vi kommer gå långt i år. Det är bara frågan om vi kan gå hela vägen och det, då försöker man liksom och vi hade, så, vi hade så enormt bra trupp. Inte jättemånga namnkunniga spelare kanske, men alltså, de här som verkligen visste vad, det gällde, vad, vad som krävdes för att vinna, liksom sådana som Draper och Maltby. Och, och alltså det är hela omklädningen som kokar av självförtroende hela, hela den säsongen. Så att, det, det fanns nu inget annat att vi skulle vinna den det åt. Och så fick bucklan se Helsingborg också. Mm, det var trevligt. Det var trevligt. Det blev en bra fest där. Jag fick väl vala en... Jag vet inte, jag den på flygplatsen i Ängelholm faktiskt. Jag vet inte om det var bara halv tio eller någonting på morgonen. Och sen, sen var det ju till lite skönt att lämna bort den klockan tre på natten. För att det var liksom, man var rätt mör i kroppen efter det. Men festen slutade ju inte för att bucklan gick hem utan... Jag kommer att den i bubbelbarkavet men jag satt med en polar i bubbeln vi hade nio på morgonen. Då nu, nu får du fan åka hem så nu <laughs> <åker> inte med. <laughs> men var fick gucklan vara med om några dygnet i Helsingborg då? Ja, fick den inte vara med om skulle jag säga. Men den, <laughs> eh, det blev rätt intensivt, eller rätt det blev väldigt intensivt. Jag hade några hockeylag, några ungdomslag som var hemma och hälsade på och som fick ta foton med den på dagarna. På och sen åkte jag ner i stan och jag åkte på eh, museet och sen åkte jag ner till eh, Tivoli, ja. Ja, ja precis uh, och hade en sammankomst där och sen så sprang jag faktiskt mig upp, uh, sprang upp med han i kärnan <laughs> uh, jag ville ta foton där uppe så att jag kilade upp för trapporna där i kärnan som tur var så kom det, en, kom det någon ki en kille förbi som jag känner som uh, sa du får hjälpa mig upp med det, för jag orkar inte gå hela vägen så han fick bära halva vägen upp i trapporna så att, och sen hem och sen ja, var det ju en superfest helt enkelt. Det, var ju, ja, det, det är sånt man aldrig glömmer heller. Det var inte dop också? Jo, dop. Bra dagen, glömde jag nästan. En av döttrarna? Ja, båda döttrarna faktiskt. Ingen av våra döttrar hade döpt sig innan så vi hade dop där på dagen också i, i buckland. Du säger, minnet sviker i hjärnskakningarna. Men det var väldigt, väldigt trevligt också. Det är ju klart ett minne för, för livet för dem också. Att de liksom har dröpts i buckland. inte så många som kan göra det. Så att, det var fantastiskt. Tack för att du påminner mig. <laughs> Andreas, på att minnet kan, kan svika dig ibland... Det kan man ju spara tillbaka till dels då, till den 28 februari 2009. Kan du berätta vad som hände då? Ja, då spelade vi match med Detroit vilket vi hade en riktigt bra säsong på gång igen. Det var året efter vi hade vunnit så kör man oftast på mycket självförtroende. Vi har till precis samma lag. Så det var ju bara ånga på. Då spelar vi borta mot Nashville och vi under med 5-0. 5, -0. 5 -0, ja, precis. Eh, och då, ja, Tjej Weber skulle ner i min hörna och, och då, ja, jag gjorde väl inte det finaste man kan göra på någon? Jag tacklade honom och sen tog jag sletan i huvudet och skickade ner honom i isen. Och det tyckte han inte om, så då blev det ju fight. Och då, ja, då blev jag, då blev jag faktiskt knockad. Eh, han slog mig på hakan ordentligt och jag åkte ner i isen och Dum som jag är så reste jag mig igen och fick en smäll till i ansiktet och, och sen ja, du vet, man sätter sig på bänken och så tänker att ja, det går väl bort snart så känner man att man är helt, känner mig helt ur när jag satt på utvisningsbåset och känner att det är något som inte står rätt till och sen så börjar ju den helvetesresan som jag kallar det var ju huvudvärk varje dag hela, hela tiden. Nackten jag gjorde kanske, det kan vara en liten lärodom för de yngre spelarna också om det är någon som lyssnar, att jag fortsatte ju träna. För att vi var ju på gång där, det var ju februari och slutspelet låg liksom runt hörnan. Och tränare och alla ville jag ju såklart att jag skulle spela. Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller.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 Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här Airfryen kicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Hela i slutspelet så att jag jag fortsatte köra och jag höll väl i jag tror jag höll i två veckor helt och hållet för att se om huvudvärken gick bort. när inte den gick bort och tänkte jag att om jag kan i alla fall hålla mig i form. Så när, när huvudvarken släpper så kan jag ju börja spela direkt. Så jag tränar ju hårt faktiskt ända in i... Efter första omgången i det slutspel Då, då kommer de faktiskt så till mig att du är bättre att du inte gör någonting. Utan du får, du får ta det lugnt. Och det är ju en sån här tid som... Som är riktigt, riktigt tråkigt. För, för det första så gick vi ju hela vägen till finalen igen och då får man inte vara med om det utan man missar det och sen så fick vi ju stryk på, på allt. Så att det året, sen så gick det ju ett helt år och det, var ju, det slutade ju inte förrän efter OS. Det var faktiskt 28 februari på dagen var det så det var ett helt år som jag spelar igen. Och då ska jag vara, ska jag vara 100% ärlig då, så var jag inte, nog inte helt frisk då heller. Utan jag, jag, jag vet att jag var en, en månad innan innan 28 februari, innan EU skulle börja, så sa jag till mig själv att jag, kommer, jag ska spela den 28 februari. Och då började jag träna för det. och då, Sen den 28 februari så, så började jag spela. Och, sen så tog det väl fem, sex dagar innan, så, så släppte faktiskt huvudverket. Kan du minnas känslan när du liksom vaknade eller tittar upp och inte har huvudvakt efter att ha gått med konstant huvudvakt i ett år? Ja, jag hade faktiskt en, en period eh, runt sju månader. Jag, jag provar ju allt som fanns. Jag träffar ju doktorer i, i hela världen jag på säga. men jag testade ju allt. Och, eh, jag hade faktiskt en period eh, efter sju månader där jag träffade en eh, kinesolog i, i Vancouver. Det var första mötet med han och han kom in och han, bara, pff, han tittade på mig. Det var ju sådana här ja, spökläsare. Han såg rakt igenom mig och jag sa, det här ser inte bra ut. Nej, så jag fick komma in där och sen, då var det precis som att han, han gjorde en massa grejer. och knäckte och tryckte och höll på. Och, och då var det precis som att han drog en vinkork i nacken. Och så bara började forsa blod ut ur huvudet. Kändes det som i alla fall. Men det var någonting som forsa och då, då hade jag faktiskt inte huvudvakt på tre dagar. och tänkte fy fan vad gott, nu är det slut. Vad gjorde han med det då? då? Ja, han gjorde, vad gjorde han inte, Så skulle du vilja säga. Men det är ju sådana där som liksom för, till, för, för till att hela kroppen fungerar. Så till tills alla muskler är bra, så till tills alla kuter och grejer ligger rätt. Höll på med, han höll på med sina akupunkturnålar som han satte in i munnen på mig. För att han tyckte min käke var spänd. Så att han tryckte på dem där. och det, Han, han provar nog allt. Men det, det var inte, jag provar ju hur mycket som helst. Jag hade någon som ringde till mig från Sundsvall som, som eh, sa att han skulle fixa min huvudvärk. Så jag bara, ha okej. Okay. Jag sa han, du har sådana här eh, magnetfält under sängen, sa han. Jaha, <laughs> då satt jag i Detroit. Så sa bara, ja, eh, men det, det har jag plockat bort nu, sa Så jag bara, ha har du varit här hemma? Så jag, nej, nej, sa han, det har jag gjort härifrån. Men det hjälpte tyvärr inte. Jag kommer ihåg att jag var hemma och gjorde en intervju efter den när du släppte och du sa att du, du provade verkligen allt. Det var kinesologi, du provade hypnos. Du, ja. äh. Men gre grejen var den också att jag var ju och gjorde riktiga undersökningar så jag ska inte ta någonting ifrån alla de här häxdoktorerna för jag tror på sånt också. Men, men jag gjorde ju riktiga undersökningar. De hittar ju en, det kallas Venus angioma heter det, som ligger uppe i huvudet. Det är liksom massa blod, blod, blodårdor som har lagt sig som en klump i skallen. och Det var, liksom, det var på träningsläget 2010 som jag upptäckte detta. och Då, då sa de att är den kopplad då till huvudpulsådern så får man en smäll och den går sönder så dör man. för Då blir man hjärndöd alltså då, då sprängs ju den och då blir det blod i hela huvudet. Och då vet jag att Detroits läkare då sa att eh, jag kan inte supporta att du spelar med med hockey. Så att då var jag faktiskt eh, väldigt nära att lägga av. För att jag, jag, jag tänkte jag kan inte spela med hockey för att få en smäll till att dör. Jag, så, så roligt är det inte. Så att eh, jag fick åka tillbaka till den här läkaren i Pittsburgh med min agent då på den tiden. Och, eh, och vi lyckades klura ut att den var inte kopplat till huvudpulsådorna utan den var bara kopplat till en vardig, vanlig pulsåder som ligger någonstans. och Så sa han läkaren att du går den i sönder så, så får du, kan du få ett elektisk anfall. Men det blir inte värre än så utan du kommer inte dö. Liksom. Så att bara det var ju en stor seger för mig. För då, då kände jag att jag, då kunde börja som liksom, börja koncentrera mig på hocken igen. och Fick skriva på en massa... Pappa att jag spelade på min egen egen bevåg. Det tror jag vi inte vill ha någonting med att göra. För att vi hade en incident året innan. Med, med, med Fisher som, som faktiskt dog på bänken. Han satt precis bredvid mig och bara följde ihop. En ja. lagkamrat. En lagkamrat, ja. Yuri Fisher han, han dog och var borta i två och en halv minut. Tills läkaren, han läkaren som sagt till mig med huvudet. Kom ner och faktiskt gjorde... CPR på han och, och fick tillbaka han till livet och fick igång hjärtat och det var ungefär samma sak där för att han, hade, han visste om att han hade ett hjärtfel men som, som spelare då, som, så sa han då liksom att jag kör liksom, för jag tror inte det, det kan påverka min ishockey liksom. och, och då skrev läkaren på liksom att du kan spela då och då, då höll du på att sluta riktigt illa så att det var nog därför han var väldigt defensiv och sa jag kan skriva på några papper att du kan spela hockey. Så att då fick jag själv hitta då en väg att kunna spela. Det låter som väldigt, väldigt höga insatser ändå för, för att kunna lera vidare. Hur, hur, hur tänker du kring det? Alltså de här riskerna som är att, också med hjärnskakning, att det, det, hade bli att det inte hade blivit bra alls? Ja... Eh tyvärr är det väl en av eh, nedsidorna på, på hockeyn, framförallt i anskakning jag känner jättemånga som har mått jättedåligt länge och som aldrig, aldrig kommer bli bra eh, ta ett exempel nu på Johan Fransén som är han vet ju inte om han kan spela hockey igen, eh, han har ju problem med huvudet och han det är ju samma där, skulle han få en smäll till då det skulle bli ännu värre, då kanske han inte kommer ihåg var hans barnhet. heter och det vissa grejer finns liksom inte värt att spela hockey för, så att,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 Bra eller dåligt. Vissa grejer jag ju bra att glömma. Dåliga matcher att glömma ganska fort. De försvinner liksom. Så att, eh, det blir ingen klusch, För nej. Det sen när du börjar spela igen. Att, nej, det precis. har jag redan glömt. Det har redan glömt. Så att, eh, men tyvärr kommer man inte att ha de bra matcherna heller ibland. Så att, eh, ja, vad, är det du, vad är det du glömmer? Ja, det är allt. Få namn till. Eh, jag tror jag har hört mina barns eh, aktiviteter. Vilka tider det är. Jag har ni hört tusen gånger. Och det, det bara går rakt igenom huvudet. Och sen är det väl. Det, jag försöker väl jobba på det och försöka bygga upp huvudet lite mer och försöka använda hjärnan så mycket som möjligt för att man, man, måste, liksom, man måste jobba på det för att få igång det. Hur förhåller du dig till det? Då? Känns det som en sorg eller liksom klarar du liksom. ändå? Jag, jag klarar mig bra i vardagen, det är inte konstigt. Jag skriver ner mycket nu när jag är på kontoret då och försöker lära mig den svängen så får jag skriva ner mycket och så länge jag har det uppskrivet så, så glömmer man inte det. Så att, men det är, ja, man, man glömmer en hel del. Eh, ska jag ska inte säga att jag glömmer allt, liksom, utan jag glömmer, ja, men jag glömmer en del. Och det, det är nog sviter från järnskakningar. Det är inte så att man bara haft en, liksom, utan då är, man har ju sagt haft en haft två, tre stycken riktigt dåliga järnskakningar. Så här, man har ju haft en fyra, fem stycken som man inte bryr sig om för att man har liksom, inte tid att ha ont i huvudet. Utan man bara kör på ta tar två albedon så kör man liksom, och så... Finns det någonting du ångrar liksom längs vägen just på detta att du inte har varit tillräckligt rädd om dig själv? Att man är så förblindad av att komma tillbaka och spela? Och... Ah, nej, ångra alltså, och ångrar. är ju såklart att jag tog den fighten med Shea Webber. Det skulle jag aldrig göra för första. Så han är mycket bättre på slåss än vad jag är. Och sen eh, var det helt onödigt för att 5-0 liksom, så att du kunde leva skit i det. Men eh, nej. Man kan, inte, man kan inte ångra så mycket. Man får se framåt istället liksom och se vad som kan hända runt hörnan istället för att se vad som har hänt på förra gatan. Men du har, du har ju en lång och liksom fin karriär i, i ryggen. Känner du ändå liksom att det har, varit, det har varit värt allt för att få uppleva det du få uppleva? Ja, verkligen. Skulle jag få börja om skulle jag inte byta ut någonting. Alltså det enda jag skulle jag kanske ändra på då är att jag skulle inte slagas mot hand och sen så skulle jag Signar på om Detroit igen istället för att försöka gå ut på free agent marknaden och försöka hitta ett annat lag att spela Jag hade ett, ett bra bud från Detroit eh, när jag valde att gå någon annanstans. Jag minns att du intervjuade dig då och du, du, du valde mellan liksom en liten roll i, i Detroit i ett, en väldigt framgångsrik organisation. och Du var samtidigt lockad av en större roll i ett annat lag. Det var den större rollen och, som avgjorde det där no? Ja, men jag tror någonstans där så äh, all heder åt, äh, Mike Babcock som är en av de bästa tränarna jag någonsin haft. Men han, det blev jobbigt där efter ett tag. Han kom in, kom in under skinnet på mig och liksom, jag kände liksom att varje gång man gjorde något misstag så liksom fick man höra det ordentligt. Och man det syntes i äh, istid och allt sånt där. Så jag kände att jag behövde flytta på mig för att kunna utvecklas. För jag ville fortfarande spela länge. Liksom, så att, äh, Sen hade jag, jätte, jag hade jättebra i Anaheim. Det var suveränt, men jag tror gärna hade, hade varit ännu längre om jag hade stannat i Detroit. För det hade man nu kunnat stanna tills man hade lagt av. För att sådana är de också i den föreningen att de månar om sina äldre spelare som har varit med och vunnit och som spelar husat på. Vi är framme vid 2010 när du gick till Anaheim från Detroit kan du berätta lite om vad du gjorde som, som spelare för att anpassa och hänga med hela vägen för vid den tidpunkten så var du, var du 35 år Ja, jag kände att jag var tvungen att ändra någonting i mitt spel och framförallt om med snabbheten och det var ju så också där borta att allt, alla blev mycket mycket större men helt plötsligt när de blev mycket mycket större så blev de mycket mycket snabbare också det var på den era när alla var runt 1,90 och vägde 100 kilo så åkte de som blixten så att jag, jag kontaktade en god vän till mig Ronny Kvist som är gammal han är gammal kastare själv i friidrott och är friidrottstränare och frågade om han hade någonting för jag, man har ju alltid kört friidrottsträning på någon variant inom hockeyn när jag var yngre vi gjorde det mycket i Malmö, körde mycket friidrottsträning i Malmö så att jag kontaktade han och ville prova något eh, nytt och han kom fram med någonting som, ja, men som fungerade för mig. Jag, jag sprang enormt mycket i in, intervaller i backar, eh, i branta backar. Bara korta intervaller, 20, 30, 40 meters. Eh, sprang inga långlopp överhuvudtaget utan eh, bara jobba på snabbhet. Mycket med jobba snabbhet i stegar eh, med fötterna då, få gå med fötterna och, och det funkade skitbra för mig och då har jag, jag har han tackar för att jag har hållit på så länge som jag har hållit på och kan jag, kan jag faktiskt medge. Sen har jag ju liksom fått fortsätta köra på den, på den banan så länge det har gått. Om du inte hade tagit det greppet, vad hade hänt då? Ja, hade, jag för, hade jag bara fortsatt så som jag gjorde innan med att köra enormt tyng, tung styrka och sitta på cykeln och paddla på så jag tror inte det har hållit så länge som jag gjort nu utan jag behövde jag behövde utveckla någonting men det var ju samtidigt också med på isen att man var tvungen att försöka jobba mer med sig själv med snabbhet och alltså snabbare vändningar, snabbare starter snabbare, allt skulle gå så mycket, mycket snabbare så att hade jag inte gjort det och försökt ändra det så tror jag inte jag hade spelat så länge och hockeyn förändrades också väldigt snabbt under de tiden. Det är hastigheten att i brisen som skruvades upp rätt rejält. Ja, hastigheten, hastigheten skruvades upp enormt samtidigt som de då bytade regler. Jag vet inte om det var året innan eller vad det var. Men det var ju precis där runt den tiden som de tog bort. Det. Du fick liksom inte hålla fast någon överhuvudtaget utan du var tvungen att åka skridskor hela tiden. Förr i tiden kunde man ju åka vattenskidor som jag kallar genom hela mittzonen och hålla upp någon. Det var inga konstigheter för att du alltså så så spelade du på den tiden och du kunde gå ut och plocka dem i hörnan och bara hålla fast dem och Du behöver, liksom inte, behöver inte ens tänka en tanke på att domaren skulle blåsa i liksom. det var ju liksom bara i princip överfall som gav utvisning på den tiden och sen då ändrade de reglerna och då, då var man tvungen att åka skrisko hela, hela tiden. Så att, ja, det var väldigt väldigt nyttigt för mig att prova något annat framförallt du har en säsong där i Anaheim och sen blev det Philadelphia i, i två. Vad minns du om dina sista, sista år innan du vände hem? Ja, det var, det var, var glädje måste jag säga. Jag tyckte första året i Philadelphia så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag fick spela mycket och tyckte det var allmänt roligt. Och så där. Och sen så blev det lockout igen. Operera höften, den den sommaren där och fick väl rehabba mig hela vägen tillbaka och sen när säsongen väl satte igång så hade de redan signat på några andra backar för att de då var jag ändå då var jag då 37 eller, och då tänkte de väl att han håller säkert inte så att, eh, jag fick börja, åka ner i farmolaget igen faktiskt eh, och spela mitt eh, ja men sista halvåret och det var igen, jag, ty jag tycker hockey är så jävla roligt så att jag, jag brydde mig faktiskt inte så mycket det är klart det är surt att eh, efter 12 år i NHL spela fram och farmolaget igen men jag tyckte det var roligt jag fick vara mentor till alla de yngre spelarna jag fick hålla igång, fick hålla igång dem på träningarna Jag och Kjell Samuelsson var ju andra tränare och backtränare så vi höll igång i backträningarna och försökte pusha på de yngre spelarna så mycket som möjligt och försöka ge dem ja, allt det som man egentligen vet och det som man har lärt sig genom tiden och liksom försöka bygga upp dem på rätt sätt 12 säsonger sa du och det, det, det är ju, du upplevt många miljöer och det är tvära kast. Du berättade innan att det kan svänga ganska snabbt när man byter klubb där borten. Ja, det är inte riktigt så säkert som det är här hemma. då liksom, Man ofta stannar i en klubb tills man själv väljer att gå. Eller. Utan där, när jag spelade i LA då, 2003 eller vad det var... Uh. Då, jag kommer ihåg att min fru och Lotta, eller min fru Lotta då, hon, hennes bror var på besök och vi var ute och kollade på bil på, hos en bilhandlare. Vi skulle köpa en ny bil och då ringer helt plötsligt uh, General manager det var, detta var en onsdag tror jag. Uh, då ringer han och så, ja yeah, got some sad news, yeah, what's going on? Så, då, <laughs> så han bara, I had a little betrayed at Florida. Så jag bara, Florida, ja. Yeah. Det är rätt tyssat väder, det är samma som lay så att det är ju bra. Eh, visste ju att det var klart en, en sämre klubb att komma till för att de hade inte gått i slutspel då på något år. Och. Men eh, då spelade vi ju mot, eh, mot LA med Florida dagen efter i, i LA då, så det var ju bara att gå in i omklansrummet och hämta sina grejer och gå 20 meter längre ner och så gå in i, eh, gå in i det omklansrummet och göra sig redo för värmningen då på morgonen och sen match på kvällen. Och det var ju en väldigt konstig känsla, men det var också en av mina bästa matcher i karriären, faktiskt den matchen, för då ville jag fan visa dem att, uh, att de hade gjort fel. Vann ni? Vi vann matchen, ja. Mm. Och sen eh, säsongen 2013-2014 så eh, vände du hem till eh, Sverige och eh, började spela i, i Rögle. Till att börja med, hur, hur var det att lämna Nordamerika och, och byta, byta miljö? det har alltid funnits i, i tanken att jag skulle vilja komma hem och spela. Uh, för jag ville någonstans också kunna be, bevisa för mig själv att jag klarar av att spela hemma uh, något år till. Och sen då som jag sa innan att, uh, att jag ville ta upp rögle till det, det fanns liksom inget annat utan det var ju som det var det som gällde. Och det var bara, för mig det är klart en väldig omställning att flytta från USA där allting är så stort och allting... Uh, Finns tillgängligt hela tiden. <skratt> Ursäkta. Uh, till att komma hem till, uh, till Sverige. Som är väldigt litet då jämfört med USA. Och det kanske inte... Affärerna är inte alltid öppna. Och skolorna är inte alltid kanske det bästa. Och, men liksom för mig... Sverige är ju hem. Uh, så att... Uh, och sen då passade jag och byggde ett hus i Helsingborg för tio år sedan. Och, jag har alltid velat bo i Helsingborg när jag kommit hem så att det passade utmärkt att komma hem och spela i ryggen. Vad var det för klubb du kom hem till då när du, när du satte din fot i, i Linda Barrena och lärde känna föreningen? Vad, vad var dina intryck då? Ja, intryck var, var, var bra ändå. Alltså det, man, man kan ju titta på allting runt omkring med, med ledning och styrelse och allt vad de nu heter men man som spelare tittar man ju alltid egentligen bara på vad som sitter i rummet bredvid dig. Och det var det som var intressant för mig. För jag såg ett, jag såg ett enormt driv i de som sitter i omklädningsrummet. Och, um, man kände liksom att uh, vi kunde komma någonstans. Och det var det som jag tyckte var roligt. Och, och tränarna var... Uh, Dan att så fick kanske inte så lång tid på sig som man skulle vilja ha. Men, men han var liksom ändå en stor faktor tycker jag i det som... Hur vi spelade och vilken gruppdynamik vi fick och så här. Så att jag tyckte enbart att det var det var enbart positivt för mig att komma hem. Och jag tyckte, jag, jag tyckte det var skitroligt att spela. Sen såklart var det ju svårt det här med att byta från liten ring till stor ring. Det tar ju tid och det tog, jag skulle nästan vilja säga att det tog mig nästan säga det nästan ett år innan jag kom in i ordentligt. Och kunna liksom själv lita på mig själv. Var jag ska vara och när jag ska göra vissa saker och... Du har som liksom suttit i ryggmargen då i 12 år där borta. Allt man ska göra, var linjerna är, hur långt jag har till vissa ställen, hur långt det tar jag och ut i hörnan. Och här hemma tog det tog det väldigt lång tid och det var, det var extremt svårt i början. Eh, som tur är så, så, så har jag väl lätt att släppa saker då, eh, minnet eller inte, men jag har lätt för att släppa saker som, som går dåligt och, när folk eh, pratar runt omkring, alltså jag skiter ett stort stycke vad folk tycker runt omkring. Så länge de i, som sitter i rummet bredvid mig en gång, det är det som är det viktiga för mig, så länge de uppskattar det jag gör, eh, på eller utanför isen, så, så fortsätter man bara köra på på den grejen. Vad jag upplevde du att du fick mycket skit där då, då, liksom i början? Va? Att, inte skit, men det kändes, jag ska inte säga skit för det, det, det är dumt att säga så, men jag skulle vilja säga att. Många jämför nu mig med, med andra folk som har kommit hem. En sån, som, en sån som Kenny Jönsson. Man kan inte jämföra mig med Kenny Jönsson. Det är som att jämföra Setterberg och, och Liljevall. Alltså det, är inte, det är inte alls samma spelartyper överhuvudtaget. Liksom, eh, Kenny var ju en, en världsback. Som kunde i princip göra vad han ville på isen. Och det gjorde han också. Definitivt när han kom hem gjorde han ju precis vad han ville. Och jag kommer då hem som... Eh, en defensiv specialist som älskar att täcka skott och driva på gubbarna och liksom jobba på det andra runt omkring. Försöka få all, alla andra runt mig bättre och försöka göra dem bättre på ett annat sätt. Kenny gjorde ju laget bättre på det, han, på det viset han spelade på, för att han kunde, då, han kunde ju avgöra matchen själv. Han kunde ta pucken från ena sidan och åka upp och hänga en ny kryss på andra sidan. Det har ju inte jag gjort som jag spelar i D-pojkarna. Men var det svårare om du trodde? Mm svårare också på grund av att eh, jag tror, hade, hade Rögle legat elit sen när jag kommit hem så tror jag det hade varit lättare för mig att spela än, än att spela allsvenskan. För att allsvenskan är inte alls så uppstyrt. Eh, jag kan ju sitta och kolla på matcher i elit sen och jag vet exakt vad som ska hända hela, hela tiden. För att de har fått direktiv hur de ska spela, vilket system de ska spela och hur de ska göra för att kunna spela sig i olika situationer. Och det, det gör de hela, hela tiden. Varje match, varje byte. Och det är därför de spelar lite sen. Och det är det som skiljer tycker jag då att du är nu som har pratat med vissa i laget som tycker att det går lite tungt kanske, det går knackigt och sådär. Men att i Allsvenska möter du, du 20 spelare i svenska så är det fyra, fem av dem som är bra. Riktigt bra. Och sen har du då 15 stycken som är egentligen bara utfyllnad. De gör sitt jobb men de är inte, de är inte, de är inte bra för att de hade inte har varit i Allsvenskan för att de hade varit i Elitse. <hör> I möter du 20 spelare som, som är jätteduktiga allihopa och sen har du en topp på 2-3 gubbar som är extremt duktiga. Men de här 18 gubbarna och 17 gubbarna som är duktiga de gör sitt jobb hela, hela tiden. Och de håller sig till systemen och det är ganska lätt att... Lätt att läsa ett system i elitscen. I allsvenskan kanske körde folk överallt. Och det var, det var nu det svåraste för mig. Du kom ju från en vardag som du själv berättar Med privatjätt och allt möjligt. Och så kom du hem till bussresor till Oscarshamn Och keksfoklar på hemvägen. Fick du inte en chock av den omställningen? Liksom? Lite fick jag väl. Men, men samtidigt så, så njöt jag av det enormt mycket ja det är inget mot att ligga på bussen i sju timmar och ut För jag tyckte det var skitskönt. Alltså bara för att få slappna av på bussen. Ligga och snacka skit med grabbarna. Ligga och kolla på en tv-serie. Eh, nu hade jag ju lite fördel som fick hela baksätet för mig själv. Men det var ju enormt skönt att ligga där med en stor madrast. Liksom. Så att så, sånt, sånt stör man inte alls. För att eh, det handlar trots allt om, om hocken Och så länge hockeyn är rolig så, så sådana här grejer kan man alltid komma över. Liksom. Och andra säsongen då som... Som slutade med, med det vi var inne på i början med, med skadan och, och avancemang och så. Vad va, va förändrade du i ditt spel då? Vad var det du, du satte? Jag tror inte jag förändras jättemycket. Jag tror med. det bara var att jag liksom blev varm med vad jag skulle göra och hur jag skulle göra det. Men jag tror inte jag förändras jättemycket i mitt spel. Jag tror bara jag mer lärde mig hur man skulle spela. kände du själv att det gick mycket bättre liksom personligen andra säsongerna då? Jag kände att det var lättare. Mycket, mycket lättare. Jag gjorde, alltså, gjorde kanske inte sådana misstag som jag, gjorde, som jag gjorde första år. som jag själv tycker. Jag, för det första är jag väldigt självkritisk själv. Alltså, jag är den första som klankar ner på en själv när man liksom spelar dåligt. Man är ju sig själv närmast. Så att, men jag tyckte det kändes mycket, mycket lättare andra säsongen. Hittade min roll. På isen framförallt, utanför isen har jag alltid varit likadan och försöka driva på gubbarna och få alla andra att bli bättre och må bra. Och det här. Men framförallt på isen och liksom hitta rätt i banan och, och göra rätt saker där ute. Jag minns att jag intervjuade Kristoffer Nilsdorp en gång och han, han hade också en historik från att spela i Malmö och, och vittnade om att det, liksom, han kände det som en sten i skon på något vis att han hade en lite längre uppförsback att gå för att bli accepterad. Kan du, kan du relatera till den... Nej, nej, jag tyckte faktiskt inte att de var några alls. Du känner inte och att sen, det låg dig i fatet? Liksom, att du nej, och sen, sen så samt, samtidigt så när man då har varit i en och byter klubbar hit och dit så, så rinner sånt av en. Liksom, för att jag tror det kommer bli mer och mer också i Sverige att folk spelar där de, där de känner att de har en tränare som tror på en kanske bättre stad och de kanske tjänar lite mer Istället för att man liksom alltid stannar i sin, i sin hemby. Liksom. Jag, tror, jag tror det kommer att försvinna helt och hållet. Sådana här exempel som Mickey Gat som skulle kunna gå över och äta upp ett berg för att slå Malmö. Liksom. Han skulle kunna gå genom ett brinnande hav för att slå Malmö. Liksom. Jag tror de kommer att försvinna lite mer och mer. För att han, han har ju ett enormt hat mot Malmö. Alltså, riktigt, riktigt hat. Och det, är, det är roligt att se faktiskt. Men... Eh, Sen är det väl lite speciellt att det är ju där han är det är därför det är speciellt liksom, men sen varifrån du kommer riktigt, det spelar liksom ingen roll egentligen, utan det är liksom vem du möter så vill du slå dem. Men sen blir det ju klart lite roligare att slå Malmö såklart när du spelar Rögle för att, eller du blir med i och tidningar och vem är bäst i Skåne liksom och sånt där, så att... Jag tror inte jag hade någonting i mig med mig för att jag har spelat i Malmö innan. Det tror jag inte i Du får fråga någon som är på läktaren. Nej, det tror jag inte men mot slutet måste du och, och alltså hela den här svängen som slutar med Lisa måste du fått känt av den kärlek som kom till, från supporterhåll. Liksom. Ja, klart. Alltså, men, alltså jag säger inte att någon har sagt någonting dumt på läktaren och så jag har ju hela tiden tvärtom om gillat att spela ingen hon för att publiken är så involverad. Sen så klart så kan de, de har ju lätt kanske börja skrika på fel håll när det går dåligt för laget. Men jag tycker över det hela så är de ju väldigt, väldigt positiva. De står ju väldigt mycket bakom sitt lag och de älskar ju sitt rögle. Och det är ju tur det för att Ängelholm är ju, ska man ju inte glömma att det är en väldigt liten stad. Och utan publiken så hade vi inte rögle funnits överhuvudtaget. Så att det, det är all kreditet då. Hur mycket kontakt har du med klubben idag då? Jag har väl en del kontakt. Jag pratar med, med en del spelare och håller mycket kontakt med, med Bibby, till exempel och Jensen och smudeman och Liljevall. Och, ja, vi försöker prata lite då och då. Sen vet jag också hur det är när man väl är inne i den här rolljansen. När man spelar mycket så, så är det inte mycket tid till sånt. Utan man, man är inne i sin fas och man koncentrerar sig på det man gör. Och då, då är det inte så mycket tid till att liksom gå ut och fika med, med mig. Liksom, eller... Ringa mig eller vad som helst. Liksom. Utan man, man får ta det lilla man tar. Kolla på alla matcher eller? Försök att kolla på alla matcher. Men som jag sa innan, jag tycker inte om att kolla på, sitta på läktaren. Jag kollar nog hellre på tv. Om man sitter på läktaren, det, det ser så jävla enkelt ut. Alla är ju världspelare som sitter på läktaren. Det är ju skitet att spela hockey om sitter på läktaren. För att du ser ju allting ur en helt annan synvinkel. TV, då kan jag liksom mer slappna av. För då är, liksom, då är det på tv liksom. Då kan man liksom mer slappna av och bara titta på det liksom. Om man säger... det, äh, Om man säger på, på framtidsfrågan. Äh, om du nu skulle få ett negativt besked från, från läkarhåll till exempel. Att det, det blir inte mer hockey. Kan du tänka dig att ett lag i framtiden? Jag har faktiskt fått... Äh <laughs> frågan redan från ett par lag faktiskt runt om i Sverige som skulle vilja att jag skulle komma dit och vara tränare men jag har inte jag tror inte jag har kommit till den punkten att jag vill att jag vill ta ett beslut att bli tränare på heltid jag skulle nu hellre egentligen vilja kanske i så fall jobba med att utveckla yngre spelare, kanske hålla, hålla i ett hockeygymnasium eller vad som helst för att då, då kan du gå dit och bara lära dem hockey, du behöver liksom inte du behöver inte hålla på med de här med uttagningar och sådär. Tyvärr du är du inte tillräckligt bra du kan inte spela idag utan nu ska vi spela Kalle där borta istället. Utan då, då kan du bara utveckla spelarna och lära dem av vad, vad jag själv har lärt mig de sista eh, 35 åren av det. det. Så att, eh, vi får se vad som händer. Jag, eh, jag stänger aldrig några dörrar men samtidigt så vill jag kanske inte börja flytta igen inom Sverige och dra upp familjen och flytta väg någonstans utan alltså tränarjobbet är ju Alla ära är till tränarna men det är bara en tidsfråga innan man får sparken och måste byta klubb skulle jag beträna till exempel i Rögl eller i, i Malmö eller vad som helst så ja, där är man där två, tre år sen, så, sen får du flytta någonstans och då, då kanske den flyttar inte till Luleå och det kanske inte jag är beredd på att göra kan du, kan du berätta någonting om de här anbuden du har fått? Nej, det är preskriberat Redan? <laughs> Redan, ja men har det varit från klubbar på, på hög nivå? eller? Jag har bara varit äh, hög nivå faktiskt förvånad. För jag har inte ens ä, gått ut och sagt att jag vill beträna överhuvudtaget. Så att, äh, alltså det är ju väldigt äh, väldigt, väldigt äh, smickrande att få frågan såklart. Men äh, det handlar väl mycket också om kanske på hur jag är som person. Att jag är, jag är en sån som vill utbilda spelare och vill hjälpa folk och vill att folk ska bli bra i sin, i sin hockey. Liksom. Äh, men. Ja, det får bli ett eh, nytt kapitel. Det kanske blir en sån där om, om en fem-sex år att man tänker, vad fan, jag har med att ge Jag vill liksom in och försöka lära folk. Och... Men vi får se. Men folk pratar ju framförallt i rögle mycket om dina ledare egenskaper och ser där. Skulle du bli en bra tränare? Ja, det tror jag faktiskt. Eh, det är ju inte så svårt att vara tränare egentligen. Eh, du är ju mer kanske all den här... Eh, pressen som kommer utifrån, men du har liksom, du har ett rum där det är 20 stycken hungriga vargar som i princip gör vad du säger till dem att göra och det handlar ju bara om att ge dem rätt, rätt vägledning, så de liksom rätt system rätt träningar rätt förutsättningar för att kunna göra det de är bra på så att jag tror mycket väl att du kan bli en riktigt bra tränare Okej okay. Tack så hemskt mycket Andreas Lilja för du vill vara med. Tack för att du Upskattas. fick komma. Och, eh, tack Daniel, du kan väl passa på att berätta för folk var vi kan nås på bästa sätt. Eh, ja, vi har en e-postadress som är roglepodden at hd.se eh, Där tar vi emot allt, av, allt ifrån feedback till förslag på gäster eh, med mera. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi eh, lovar att eh, vara tillbaka snart igen. Och sen ska jag också säga att ansvarig utgivare är Lars Johansson.